Totul De Ingeborg Bachmann Când ne așezam la masă ca două stane de piatră, sau când ne întâlneam seara la ușa apartamentului pentru că ne gândisem amândoi deodată să o încuiem, Simțeam tristețea noastră ca pe un arc întins de la un capăt al lumii la celălalt. De la Hana la mine. Iar în arc, o săgeată pregătită care ar nimeri cerul imobil drept în inimă. Când ne înapoiem de la ușă trecând prin vestibul, ea la doi pași înaintea mea, se duce în dormitor fără să spună noapte bună. Iar eu mă refugiez în camera mea, la masa mea de scris, unde stau apoi privind în gol, având în fața ochilor capul ei plecat și în urechi tăcerea ei. Oare se culcă și încearcă să doarmă Sau stă de veche și așteaptă? Dar ce așteaptă din moment ce nu mă așteaptă pe mine? Când m-am căsătorit cu Hana, am făcut-o mai puțin de dragul ei, cât mai degrabă, fiindcă rămăsese gravidă. N-aveam de ales, nu aveam nicio hotărâre de luat. Eram mișcat, fiindcă se pregătea ceva nou care pornea de la noi și fiindcă mi se părea că lumea sporește. Ca luna în fața căreia se cheamă că trebuie să te pleci de trei ori când răsare nouă și stă ginga așa de culoarea unui suflu la începutul orbitei ei. Aveam clipe de absență pe care nu le cunoscusem înainte. Chiar și la birou, deși aveam de lucru mai mult decât cu prisosință sau în timpul vreunei consfătuiri, mi se întâmpla să cad subit în această stare în care gândurile mi se îndreptau numai și numai spre copil, spre această ființă necunoscută, fantomatică. Porneam în întâmpinarea lui până în trupul cald, ferit de lumină în care zăcea prizonier. Copilul pe care l așteptam ne-a transformat. Abia dacă mai ieșeam în oraș și ne neglijam prietenii. Am căutat o locuință mai mare, am mobilat-o mai bine, mai definitiv. Din pricina copilului pe care l așteptam, totul începea să se schimbe pentru mine. Mă pomeneam cu idei, așa cum dai peste o mină de o putere explozivă atât de mare, încât ar trebui să dai înapoi, speriat. Mai că eu mergeam înainte, fără conștiința pericolului. Hana mă înțelegea greșit, pentru că nu știam dacă trebuie să ne hotărâm pentru un cărucior cu roți mici sau unul cu roți mari. Credea că sunt indiferent. Nu, zău că nu știu! Nu, cum vrei tu? Ba da, te-ascult, cum nu te-ascult? Când stăteam în găia în magazinele în care alegea bonete, cămășuțe și scutece, ezitând între roz și bleu, între lână sintetică și lână naturală, îmi reproșea că nu sunt atent. Numai că eu eram atent. Și încă prea mult. Cum să exprim ceea ce se întâmpla cu mine? Ce se întâmpla cu mine se aseamănă cu ceea ce trebuie să simtă un sălbatic căruia îi se explică deodată că lumea în care se mișcă între vatră și tabără, între vânătoare și mâncare, între răsăritul și apusul soarelui, este și lumea care există de milioane de ani și care va pieri cândva, care ocupă un loc infinit printr-o mulțime de sisteme solare care se învârtește cu o viteză uriașă în jurul axei sale și în același timp în jurul soarelui. Dintr-o dată au început să-mi apară în alte corelații și persoana mea și copilul căruia la un moment dat în, la începutul sau la mijlocul lui noiembrie avea să-i vină rândul la viață așa cum îmi venise și mie așa cum le venise tuturor înaintea mea. Când stai și te gândești la toată genealogia asta și încerci să-ți unchipui. E ca povestea cum Ioara laie și Bălaie din cântecul de leagăn. Una laie, una bălaie, una laie, una bălaie, și uite așa mai departe. E o închipuire care te poate face bățim și somnoros ba, disperat de treaz. Eu nu-l n-am putut adormi niciodată după rețeta asta, deși Hana, care o știe de la mama ei, susține morții și că e mai calmantă decât un somnifer. Da, poate că e calmant pentru multă lume să se gândească la acest lanț. Iar îl zămizli pe Arpaxad. Când Arpaxad împlini 35 de ani, îl zămizli pe Shelah. Când Shelah îl zămizli pe Heber, iar Heber pe peleg. Când Peleg împlinit 35 de ani îl zămizli pe Regu, Regu pe Serug, iar Serug pe Nahor și fiecare mai zămizli apoi o mulțime de fiși și fice, iar fii zămizliră mereu alți fii și anume Nahor și Tarah, iar Tarah pe Avram, iar Avram pe Nahor și pe Haran. Am încercat de câteva ori să cuget la acest proces... Nu numai de la început înainte, dar și înapoi până la Adam și Eva, da din care ci că ne tragem, sau până la hominide, din care poate că ne tragem cu adevărat. Dar în orice caz există un punct obscur unde acest lanț se pierde și de aceea e lipsit de importanță să te cramponezi de Adam și Eva sau de alte două exemplare, pereche. Da, dar dacă nu vrei să te cramponezi de nimic și preferi să întrebi pentru ce i-a venit cândva fiecăruia rândul, atunci nu știi ce să mai faci cu tot lanțul și cu toate zămizlirile, cu primele vieți și nici cu ultimele. Căci fiecăruia nu-i vine decât odată rândul ca să-i aparte la jocul pe care îl găsește de-a gata și pe care e ținut să-l priceapă. Reproducerea și educația, economia și politica. Iar de ocupat poate să se ocupe de bani și sentimente, de muncă și de invenții sau de justificarea regulei jocului, de, aceea, de ceea ce se numește gândire. nu? Dar din moment ce ne mulțim cu atâta încredere, trebuie să ne împăcăm cu el. Jocul are nevoie de jucători. Sau poate jucătorii au nevoie de joc. Doar și eu fusesem adus pe lume cu atâta încredere, iar acum aduceam la rândul meu un copil pe lume. Ajunsesem să tremur numai la gândul acesta. Începeam să privesc totul în funcție de copil. Mâinile mele de pildă, care aveau să-l atingă și să-l țină. Locuința noastră la etajul 3, strada din aronizmentul 7, candelghease. Drumurile de-a crucișul și de-a curmezișul orașului până la livezile din parter și în cele din urmă lumea întreagă din jur pe care aveam să-i o explic. De la mine avea să audă numele lucrurilor, nu? Masă și pat, nas și picior și cuvinte ca spirit și Dumnezeu și sufler. După părerea mea, cuvinte inutilizabile, dar nu puteai să îi le tăinuiești. A, ah, și cuvinte pentru mai târziu, complicate ca rezonanță, diapozitiv, milenarism și astronautică. Va trebui să am grijă ca fiul meu să afle ce înseamnă fiecare și cum se întrebăințează fiecare lucru. O, o clanță de ușă și o bicicletă, o apă de gură, un formular. O, Doamne, în capul meu era un vârtej. Când se născut copilul, firește că n-aveam ce face cu marea învățătură. Se născuse, era pe lume, galben de icter, boțit, jalnic. Și nu eram pregătit pentru un singur lucru, să-i dau un nume. M-am înțeles la repezeală cu Hana și indicară trei nume care fură înscrise în registru. Numele tatălui meu, al tatălui ei și al bunicului meu. Din aceste trei nume niciunul n-a fost utilizat vreodată. La sfârșitul primei săptămâni de viață, copilul se chema Fips. Nu știu cum am ajuns să Poate că sunt și eu vinovat căci încercam ca și Hana, care era inepuizabilă în inventarea și combinarea silabelor fără sens, să-i caut un nume de alind. Pentru că numele adevărate nu se potriveau deloc cu minuscula lui ființă golașe. Din toate încercările se înfiripă în sfârșit acest nume care m-a înfuriat apoi mereu în decursul anilor. Câteodată îmi venea să pun vina pe copil, ca și cum ar fi putut să se apere singur, ca și cum n-ar fi fost doar o întâmplare. Fips. Va trebui să-l numesc așa în continuare, nu? Să-l fac de râs și după moarte să ne facă și el de râs pe noi. Pe când Fips stătea în pătuțul lui Albastru, trea s-au adormit, iar eu nu eram bun de altceva decât să-i câteva picături de salivă sau de lapte acrișor de pe gură, să-l iau în brațe când țipa, în speranța să-i aduc alinarea, m-am gândit pentru prima oară că și el are intenții în ceea ce mă privește, dar că îmi lasă timp să le descopăr, ba chiar... Vrea cu tot din adinsul să-mi lase un răgaz care, oh, ca o arătare care-ți apare și-ți dispare în întuneric spre a-ți apărea din nou și a-ți arunca aceleași priviri de neînțeles. Adesea ședeam lângă pătuțul lui, uitându-mă la fețișoara asta puțin mobilă, la ochii aceștia care nu priveau în vreo direcție precisă și studiam trăsăturile ca pe o scriptură din bătrâni pentru a cărei deșifrare nu există puncte de reper. Mă bucuram să văd că Hana se preocupă netulburată de necesitățile lui imediate. Îi dădea să sugă, îl lăsa să doarmă, îl trezea, îl schimba, îl înfășa cum era reglementar. Îi curăța nasul cu un tamponaj de vată și pulveriza un nor de pudră între coapsele lui grăsuțe, ca și cum asta l-ar scoate și ar scoate și pe ea din toate încurcăturile prezente și viitoare. După câteva săptămâni am încercat să-i smulg întâiul zâmbet. Dar când ne făcu surpriza unui surus, strâmbătura aceea rămase pentru mine enigmatică și fără nicio legătură cu nimic. Și când începu să-și îndrepte privirea tot mai des și mai direct asupra noastră sau să-și întindă brațele spre noi, mă cuprinse bănuiala că o făcea în neștire și că doar noi îi atribuia motive pe care mai târziu le va accepta și el. Nici Hana, nici altcineva nu m-ar fi înțeles. Dar neliniștea mea începu în epoca aceea. Da, mă tem că încă de atunci am început să mă înstrăinez de Hana, să o exclud tot mai mult din gândurile mele și să o țin la distanță de ele. Descopeream o slăbiciune în mine, copilul m-a făcut să o descoper și impresia că sunt pe cale să sufer o înfrângere. Aveam 30 de ani ca și Hana, care arăta gingașă și tânără cum nu arătase niciodată. Mie însă copilul nu-mi dăduse o nouă tinerețe. Pe măsură ce sfera existenței sale se lărgea, eu mi-o restrângeam pe-a mea. La fiecare zâmbet, la fiecare chio de bucurie, la fiecare țipăt al lui, mă dădeam înapoi până la perete. N-aveam puterea să sugrâm în germene acel zâmbet, acel gângurit, acele țipete. Ori, Tocmai de asta ar fi fost vorba. Timpul care-mi rămas se trecu repede. Fips ședea în capul oaselor în cărucior. Ieșeau dinții, plângea mult, în curând se înălță, se ridică în picioare, stătea clătinându-se, apoi, tot mai sigur, o porni de-a bușilea prin cameră și într-o bună zi articulă primele cuvinte. Nu mai putea fi oprit și tot nu știam încă ce e de făcut? Ce era de făcut? Înainte crezusem că trebuie să-l învăț și-i lumea. Dar de când cu convorbirile mute între mine și el, nu mai știam. Credeam altfel. Oare nu era în putința mea, de exemplu, să-i de denumirea lucrurilor? Să nu-l învăț întrebuințarea obiectelor? El era primul om. Cu el începea totul. Și nu era de susținut cu certitudine că prin el totul n-ar putea deveni absolut altfel. Nu era mai bine să las lumea în seama lui goală, fără sens. În fond, nu eram obligat să-l inițiez în scopuri și țeluri, în ce e bine și ce e rău, în ceea ce e real și ceea ce pare doar real. De ce să-l trag înspre mine? Să-l fac să știe și să creadă, să se bucure și să sufere. Aici unde ne aflăm, lumea e cea mai rea dintre lumi. Și nimeni până azi n-a cuprins-o cu mintea. Dar în punctul unde se află el, nimic nu era hotărât. Nimic, deocamdată. Pentru câtă vreme încă. Totodată mi-am dat seama. Totul ține de limbaj și nu numai de această limbă germană creată împreună cu celelalte în turnul lui Babel pentru a încurca lumea, căci de subtul lor mai mognește o altă limbă al cărei domeniu cuprinde și gesturile, desfășurarea gândurilor și desfășurarea sentimentelor și tocmai în această limbă rezidă toată nenorocirea noastră. Totul depindea de putința mea de a feri copilul de graiul nostru, până să poată iniția un altul și întemeia o nouă epocă. Adesea ieșeam la plimbare singur cu Fips și când regăseam la el câte ceva din ce se datora Hanei, manifestări de tandrețe, cochetării sau joacă, mă îngrozeam. Începea să semene cu noi. Dar nu numai cu Hana și cu mine, nu, cu toți oamenii în genere. Existau însă clipe în care se comporta independent. În acele momente îl observam cu insistență. Toate drumurile erau indiferente. Toate ființele la fel. De Hana și de mine se simțea mai apropiat, desigur, numai pentru că noi ne învârteam mereu în jurul lui. Dar și asta era indiferent. Pentru cât timp încă? Se temea dar încă nu de o avalanșă sau de o josnicie, ci de o frunză care începea să se agite într-un copac sau de un fluture. Muștele îl speriau peste măsură. Iar eu mă gândeam, cum o să poată trăi când un copac întreg se va pleca în bătaia vântului și eu voi fi lăsat așa, nelămurit. Hm? Se întâlni pe trepte cu copilul vecinilor, întinse mâna neîndemânatic să-l apuce, și nimerindu-i la întâmplare obrazul, se dădu înapoi. Poate nu știa că avea în fața lui un copil. Înainte țipa când nu se simțea bine. Dacă țipa acum, era vorba de mai mult. Asta se întâmpla adesea înainte de a dormi sau când era luat pe sus și a dus la masă sau când i se lua vreo jucărie. Îl cuprindea furia. Era în stare să se tăvălească pe jos, să se cramponeze de covor și să urle până se făcea vânăt la față și avea spume la gură. În somn scotea uneori țipete de parcă i s-ar fi așezat un vampir pe piept. Aceste țipete mă întăreau în credința mea că mai îndrăznea să strige și că strigătele lui aveau efect. Dar va într zi... Hana... Îi făcea reproșuri duioase și îi spunea că îi prost crescut. Îl strângea la pieptul, îl săruta sau se uita în ochii lui cu seriozitate și îl îndemna să nu supere pe maică sa. Se pricepea de minune să-i spitească. Stătea mereu aplecată peste fluviul fără nume dintre noi și el, încercând să-l aducă din coace. Îmbla de colo-colo pe malul nostru și la demenea cu ciocolată și portocale, cu sfârleze și cu ursuleți. Iar când arborii răspândeau umbră, mi se părea că aud un glas. Învață-l limba umbrelor. Lumea e o încercare și ajunge că această încercare a fost repetată mereu în același fel și cu același rezultat. Fă o altă încercare, lasă-l să se ducă la umbre. Rezultatul de până acum a fost mereu o viață plină de vin, de dragoste și de disperare. Începusem să mă gândesc la toate lucrurile generalizând, așa cum îmi veneau în minte asemenea vorbe. Dar eu aș putea să-l feresc de vină, de dragoste, de orice fatalitate, făcându-l liber pentru un alt fel de viață. Duminica hoinăream cu el prin pădurea vieneză și când ajungeam la o apă, ceva în mine zicea, învață-l limba apei. Treceam peste pietre, peste rădăcini. învață limba pietrelor. Învață-l să prindă noi rădăcini. Frunzele cădeau, căci să iarăși toamna. Învață-l limba frunzelor. Dar cum nu cunoșteam niciun cuvânt din acele limbi sau nu găseam niciunul, cum nu aveam decât limba mea și nu-i puteam depăși hotarele, îl purtam mut pe cărările la deal și la vare, apoi spre casă, unde învăța să formeze propoziții și intra în capcană. Începuse să manifeste dorinți, să exprime rugăminți, să dea porunci sau să vorbească numai ca să nu tacă. În timpul plimbărilor duminicale, de mai târziu, smulgea fire de iarbă, ridica viermi de pe jos, prindea gândaci. Acum, lucrurile nu-i se mai păreau toate la fel. Le examina, omora vietăți dacă nu -i le luam din mână la timp. Acasă desfăcea în bucățele cărți, cutii și pe haplea lui. Punea mâna pe toate, acapara obiectele cu violență, le mușca, le, le pipăia, le arunca sau le ținea strâns. Dar vai, într-o zi, într-o zi va ști el cum stau lucrurile. Hana, care în vremea aceea încă mai era comunicativă, îmi atrăgea atenția asupra celor spuse de Fips. Era încântată de privirile lui nevinovate, de spusele lui nevinovate și de tot ceea ce făcea. Dar eu nu mai descopeream nicio nevinovăție în el, de când nu mai era neajutorat și mut ca în primele săptămâni. Iar pe vremea aceea, probabil că nu fusese vinovat, ci doar incapabil de orice manifestare. Un boț de carne delicată cu un păr fin de culoarea inului, cu răsuflare firavă, cu un cap uriaș și tâmp, care prindea ca un paratrăzne în mesajele lumii descărcându-le de explozibil. Când se făcu mai mărișor, Fips se juca adesea cu alți copii într-o fundătură de lângă casă. Odată întorcându-mă la ora mesei spre casă, l-am văzut cu alți trei băiețași umplând o cutie de conserve cu apă din șuvoiul ce se scurgea la marginea trotuarului. Apoi făcură cerc și discutară. Semăna cu o consfătuire. Așa se sfătuiesc inginerii cu privire la punctul în care să pornească o sondare și să înceapă forajul. Se așezară pe vine, pe trotuar, și Fips, care ținea cutia de conserve, era gata să verse apa când se ridicară și se duseră ceva mai încolo. Dar nici acest loc nu părea potrivit pentru ceea ce aveau ei de gând să facă. Se ridicară din nou. Era o tensiune, o atmosferă. Ce tensiune bărbătească! Trebuia să întreprindă ceva. Și apoi, la vreun metru de acolo, găsiră locul cuvenit. Se lăsară iar pe vine, amuțiră și Fips înclină cutia. Apa murdară se revărsă pe pietre. Rămaseră cu ochii pironiți asupra lor, tăcuți și solemn. Fapta era săvârșită. Poate că reușise. Desigur că le reușise. Lumea se putea bizui pe acești mici bărbați care o făceau să meargă înainte. O vor face să înainteze acum era încredințat. Am intrat în casă. Am urcat treptele și m-am aruncat pe pat în dormitor. Lumea fusese împinsă înainte. m găsit punctul din care putea fi împinsă înainte mereu în aceeași direcție. Sperasem că fiul meu nu va găsi direcția și cândva de mult mă temusem chiar că nu se va putea adapta. E totul de mine. Mă temusem că nu va găsi direcția. <gângh> m-am sculat, m-am dus la Robinet și mi-am aruncat apă rece peste față de câteva ori câtă puteam ține în ambele palme. Nu mai voiam acest copil. Îl uram pentru că se pricepea prea bine, pentru că îl vedeam pășind pe toate făgașele. Umblam de colo până colo și ura mea se extindea asupra tot ceea ce venea de la oameni. Liniile de tramvai, numerele caselor. Titlurile, diviziunile timpului, toată grămada de vechituri a născocirilor încălcite care se cheamă ordine, serviciul de transport al gunoailor, programele de prelegeri și conferințe, oficiile de stare civilă, toate aceste instituții lamentabile pe care nu le mai poți ataca, pe care de fapt nimeni nu le atacă vreodată, aceste altare pe care adusesem jerfe, dar pe care nu eram dispus să-mi văd copilul aducând jerfe. De unde și până unde era el obligat să o facă. Nu el organizase lumea, nu el pricinuise avariile ei. De ce să se instaleze în ea? Apelam la oficiul populației, la școli și cazări, strigând, dați-i o șansă, copilul meu până nu e contaminat, o singură șansă. Dați-i copilului meu o șansă. Mă ocăram cu furie pentru că îl silisem pe fiul meu să intre în această lume și pentru că nu întreprindeam nimic ca să l li liberez. Eram dator să o fac pentru el. Eram dator să o să acționez, să, să plec cu el, să mă mut pe o insulă. Dar unde oare există o insulă de pe care un om să poată întemeia o lume nouă? Eram prizonier împreună cu copilul meu și condamnat dinainte să particip la lumea veche. De aceea m-am lepădat de copil. L-am slobozit din dragostea mea. Căci acest copil era în stare de orice, numai nu de a ieși din rând, de a sparge cercul diabolic. Fips și-a petrecut ani până la vârsta școlară cu joaca. I-a pierdut cu joaca în sensul cel mai adevărat al cuvântului. Îi doream din inimă să guste plăcerea jocurilor, dar nu a acestora care îl îndrumau spre alte jocuri de mai târziu, de-a vața ascunsele și de-a prinsele de-a numărătoarea și eliminarea, de-a hoții și jandarmi. Nu, doream pentru el alte jocuri, pure, alte bazme decât cele cunoscute, dar nu-mi dătea în gând nimic nou, iar el era pornit doar spre imitație. Pare cu neputință, dar nu există scăpare pentru noi. Mereu să împarte totul în sus și jos, în bine și rău, în luminos și obscur, în cantitate și calitate, prieteni și dușmani. Și când apar în fabule alte făpturi sau animale, capătă numai decât trăsături omenești. pentru că nu mai știam cum și în vederea cărui scop să-l formez, am renunțat. Hana a observat că nu mă mai ocupam de el. Odată am încercat să stăm de vorbă despre asta și atunci și-a holbat ochii la mine ca la un monstru. N-am apucat să exprim toate argumentele, fiindcă s-a sculat, mi-a tăiat vorba și s-a dus în camera copilului. Era seară. Și din acea seară, ea, care înainte nu i-ar fi dat în gând așa ceva cum nu mi-a dat nici mie, a început să învețe copilul să-și facă rugăciune. Rugăciuni de seară pentru copii, precum eu sunt mic, tu fămă mare sau doamne fămăi vlavios și altele. Nu m-am nu sinchis nici de asta, dar probabil că au ajuns să aibă un repertoriu bogat. Cred că Hana dorea prin asta să locrotească. I-ar fi convenit orice în acest scop o cruce sau un fetiș, un descântec sau altceva. În fond avea dreptate, din moment ce Fips avea să ajungă în curând printre lupi și în curând avea să urle cu lupii. În plata Domnului era poate ultima posibilitate. L-am părăsit amândoi, fiecare în felul lui. De câte ori Fips venea de la școală cu o notă proastă, nu-i spuneam nimic, dar nici nu-l consolam. Hana se necăjea în secret. În fiecare zi se așeza după masă lângă el, îl ajuta la lecții, îl asculta. Se ocupa de treaba asta așa cum nu se poate mai bine. Dar eu nu credeam în această treabă bună. Mi era indiferent dacă Fips avea să urmeze mai târziu liceul sau nu, dacă avea să ajungă ceva sau nu. Un muncitor dorește ca fiul său să ajungă medic. Un medic să-l vadă cel puțin tot medic. Eu nu înțeleg asta. Nu doream să-l știu pe Fips nici mai deștept, nici mai bun decât eram noi. Și nu țineam nici să mă iubească. Nu era nevoie să mă asculte, să-mi facă pe voie. Nu, voiam. Aș fi vrut doar să o ia de la capă. Să-mi arate printr-un singur gest că nu va fi silit să repete gesturile noastre. Dar nu mi-a fost dat să-l văd făcând vreun astfel de gest. Eu mă născusem din nou, el însă nu. Eu eram de fapt cel în cauză. eu eram primul om și am ratat totul, n-am făcut nimic. Nu doream nimic pentru Fips, absolut nimic. Doar îl observam în continuare. Nu știu dacă e permis ca un bărbat să-și observe propriul copil în acest fel, așa cum un cercetător urmărește un caz. Observam acest nepromițător caz de om. Acest copil pe care nu puteam să-l iubesc, așa cum noi iubeam pe Hana, de care totuși nu mă lepădam pentru că nu mă putea decepționa. Ea făcuse parte de la început, de când am întâlnit-o din acelea soi de oameni ca mine, binefăcută, pricepută, puțin deosebită și totuși nu, o femeie și apoi soția mea. Învinuiam copilul și mă învinuiam pe mine, pe el fiindcă nimicise o speranță supremă. Iar pe mine, fiindcă nu eram în stare să-i pregătesc terenul. Așteptasem de la el pentru că era copil. Da, mă așteptasem să mântuiască lumea. Cine era auzi aceste vorbe ar zice că e o monstruozitate. Într-adevăr, am procedat monstruos față de acest copil, dar ceea ce speram nu era o monstruozitate. Numai că nu fusesem pregătit ca toți cei dinaintea mea să am copilul. Nu mă gândisem la nimic când o luasem pe Hana în brațe, când, când mă potoleam în îmbrățișarea ei, nu puteam gândi. A fost bine că m-am căsătorit cu Hana și nu numai de dragul copilului, dar mai târziu n-am mai fost fericit cu ea, ci doar atent să nu-i mai fac încă un copil. Ea și-l dorea. Am motiv să o presupun, deși acum nu mai vorbește despre asta și nici nu o trădează prin nimic. S-ar putea crede că Hana se gândește acum mai mult ca oricând să mai aibă un copil, dar e ca împietrită. Nu pleacă de lângă mine și nici nu vine spre mine. Împoartă sâmbetele așa cum nu este permis să-i porți unui om, deoarece nu este stăpân peste asemenea lucruri neînțelese ca viața și moartea. I-ar fi plăcut pe vremuri să crească o droaie de progenituri. Iar eu am împiedicat-o. Iar ar fi acceptat toate condițiile, eu niciuna. Mi-a explicat odată când ne certam câte ar vrea să facă și să agonisească ea pentru Fips. Totul. O cameră mai luminoasă, mai multe vitamine, un costum de marinar, mai multă dragoste, toată dragostea, un depozit de dragoste ar fi vrut să strângă ca să-i ajungă pentru toată viața. Din pricina lumii de afară, din pricina oamenilor, o instrucție școlară îngrijită, limbi străine, atenție ca să-i descoperi talentele. Plângea și se ne pentru că eu râdeam de toate astea. Cred că nu s-a gândit nicio clipă că FIPS ar putea face parte dintre oameni. Dintre oamenii de lumea de afară, că ar putea răni, jigni, înșela, ucide ca ei, că ar putea fi măcar în stare de o faptă meschină, iar eu aveam toate motivele să o presupun. Căci răul, cum numim noi acest lucru, zăcea în copil ca un focar de infecție. Nici măcar nu era nevoie să mă gândesc la povestea cu cuțitul ca să o știu. Lucrurile începuseră mult mai de timpuriu, pe când avea vreo trei sau patru ani. Intrând în cameră, l-am văzut umblând furios de colo-colo, plângând. I se răsturnase un turn clădit din pietrele jocului de construcții. Deodată, încetă să se voicărească și zise încet și apăsat. Am să dau foc casei, am să fac totul praf și pe voi toți am să vă, vă fac praf. L-am luat pe genunchii mei, l-am mângâiat, i-am promis să-i reclădesc eu turnul. El și-a repetat amenințările. Hana, care intrase între timp în cameră, fu pentru prima oară zdruncinată în încrederea ei. Îl certă și îl întrebă cine l-a învățat asemenea vorbe. Nimeni, zise el cu hotărâre. Apoi a dat brânci unei fetițe care stătea în aceeași casă de s-a rostogolit pe trepte până jos. A fost desigur speriat după aceea, a plâns, a promis să nu mai facă niciodată și a mai făcut-o totuși încă o dată. Într-o vreme, de câte ori se-i prilejul, încerca să o lovească pe Hana. A trecut și asta. Uit, bineînțeles, să arunc în cumpăn câte lucruri drăguțe spunea, ce drăgostos știa să fie, ce îmbujorat se trezea dimineața. Le-am remarcat și pe acestea, da, pe acestea toate. De multe ori am fost ispitit să-l iau repede în brațe, să-l sărut așa cum făcea Hana, dar... Nu voiam ca aceste lucruri să mă liniștească și să mă înșele. Eram cu ochii în patru, căci ceea ce speram nu era o monstruozitate, Nu aveam planuri mărețe pentru copilul meu, dau, dar acel puțin lucru, acea mică deosebire, o doream intens. Dar în tot ceea ce s-a întâmplat nu este vorba de mine sau de Hana sau de Fips, ci despre un tată și un fiu. Despre o vină și o moarte. Am citit cândva într-o carte următoarea frază. Nu este în felul cerului să ridice capul. Ar fi bine dacă toată lumea ar cunoaște această frază care vorbește despre necuvința cerului. O, nu! Nu e într-adevăr în felul lui să privească în jos, să dea un semn rătăciților de sub el. Cel puțin nu atunci când se petrece o dramă atât de sumbră în care are și el un rol. Acest cel de sus închipuit, tată și fiu. Un fiu. Faptul că există așa ceva e de neconceput. Îmi vin în minte asemenea vorbe pentru că nu există un cuvânt clar pentru acest lucru obscur. Cum te gândești la el? Cum te întunecă la minte? Lucru obscur. Pentru că era sămânța mea, de nedefinit și misterios chiar și pentru mine, și apoi sângele hanei din care se înfruptase copilul și care însoțise nașterea, toate la oaltă, un lucru obscur. Și s-a izprăvit cu sânge, cu sângele lui de copil, strălucind aprins cu un țipăt care a curs din rana de la cap. Nu mai putea spune nimic când zăcea acolo, pe o ieșitură din stângă, în prăpastie. Numai către elevul care a ajuns primul la el i-a spus Tu! Voia să ridice mâna, să-i arate ceva sau să se prindă de el, dar mâna nu s-a mai ridicat. Și în cele din urmă, după câteva clipe, când învățătorul se apleca peste el, șoptit totuși, vreau acasă. Mă oferesc să cred din pricina acestor cuvinte că dorea în mod expres să ne vadă pe Hana și pe mine. Orice om vrea acasă când simte că e pe moarte și el o simțea. Era copil, n-avea mari mesaje de transmis, că șfips era doar un copil cu totul obișnuit, nimic extraordinar nu-i putea tulbura ultimul gând. Copiii ceilalți și învățătorul s-au apucat... Apoi să caute bețe, să improvizeze o targă și l-au dus până în sat. A murit pe drum, aproape numai decât după primii pași. S-a stins? S-a prăpădit? În înștiințarea de deces am scris așa. Ne-a fost răpit pentru un accident unicul nostru copil. La tipografie, omul care lua comenzile ne-a întrebat dacă nu vrem să punem unicul nostru copil mult iubit. Dar Hanna, căci ea vorbea cu el la telefon, zise nu. Asta se înțelege de la sine. Iubit sau mult iubit, de altfel, nu mai are nicio importanță. Eram atât de nechipzuit încât voiam să o îmbrățișez pentru acest răspuns. Într-atât de căzuseră sentimentele mele față de ea, m-a dat la o parte. Mă întreb dacă mai remarca prezența mea. În fond, ce mi-o fi reproşânduare? Hana, care de atâta vreme îi purtase singură de grijă, umbla neobservată prin casă, ca și cum lumina reflectorului care o învăluia când stătea în centrul lumii cu fips sau prin fips, n-ar mai cădea asupra ei. Nu se mai poate afirma nimic despre ea ca și cum n-ar avea nici însușiri, nici caracteristici. Înainte fusese totuși veselă, vioaie, temătoare, blândă, severă, mereu gata să dirigeze copilul, să-l lase să zburde în voie, să-l strângă apoi iarăși la piept, după incidentul cu cuțitul de pildă, și-a trăit epoca ei de gelozie, ardea de generozitate și înțelegere, avea prilejul să-și arate fidelitatea față de copil în toate greșelile lui, să fie de partea lui orice ar fi făcut și în fața oricărei instanțe. O, asta s-a întâmplat când fips era în clasa a treia. Uh -huh. Se năpustise cum briceagă asupra unui coleg. Voia să îl înfigă în piept, dar vârful alunecă și îl nimeri doar în braț. Am fost chemați la școală și am avut o întrevedere penibilă cu directorul, cu învățătorii și cu părinții copilului rănit. Penibilă pentru că nu puneam la îndoială că Fips era în stare de așa ceva și de altele și mai și... Dar nu puteam spune ce gândeam. Nu, penibilă pentru că punctele de vedere pe care m-au silit să le accept nu mă interesau de niciun fel. Ce ar fi trebuit să facem cu Fips, asta nu era limpede pentru niciunul dintre noi. Fips plângea, ba cu bacu ba disperare. Și dacă se poate trage o concluzie, susțin că îi părea rău de le întâmplate. N-am reușit totuși să-l determinăm să se apropie de copilul rănit și să-i ceară iertare. L-am silit, ne-am dus toți trei la spital. Dar cred că Fips, care nu avea nimic cu copilul acela în momentul în care s-a aruncat asupra lui... A început să-l din clipa în care a fost silit să pronunțe cuvintele prescrise. Nu era în el o de copil, ci o ură de adult, subtilă și foarte stăpânită. Reușise să aibă un sentiment complex și greu de suportat, pe care l ascundea de oricine și era parcă promovat la rangul de om. De câte ori mă gândesc la excursia cu școala prin care s-a sfârșit totul, îmi vine în minte și povestea cu cuțitul, ca și cum cele două întâmplări ar fi legate oarecum, prin șocul care mi-a amintit din nou de existența copilului meu. Căci, abstracție făcând de aceste întâmplări, cei câțiva ani de școală mi-apar ca un vid în memoria mea, pentru că nu luam în seamă cum creștea, cum mi se lumina mintea și cum senzațiile îi deveneau mai clare. Probabil că a fost ca toți copiii de vârsta lui, dezlănțuit și tandru, gălăgios și tăcut, în ochii Hanei cu mii de trăsături deosebite, cu tot ceea ce putea fi unic în ochii Hanei. Directorul școlii mi-a telefonat la birou. Asta nu se mai întâmplase, căci chiar atunci când s-a petrecut, povestea cu cuțitul s-a telefonat acasă și abia după aceea m-a înștiințat Hana. Mi-a dat întâlnire peste o jumătate de oră în holul firmei la care lucram. Am traversat împreună strada și am intrat într-o cafenea. Încercase să-mi spună ceea ce avea de spus întâi în hol, apoi pe stradă, dar simțea și la cafenea că locul nu este potrivit. Probabil că nici nu există un loc potrivit pentru a comunica unui părinte că i-a murit copilul. A spus că nu este vina învățătorului. L Am dat din cap. Eram de acord. O luaseră pe un drum bun, dar Fips, se desprinsese de ceilalți din zburdălnicie sau din curiozitate. Poate că, poate că voia să caute o bâtă. Directorul început să se bâlbuie. Fips, zise el. A alunecat de pe o stâncă și a căzut pe cea de desut. Rana de la cap se pare că n-ar fi fost gravă în sine. Doctorul a găsit pe urmă explicația morții rapide. Un chist, de care probabil că aveam cunoștință. Am dat din cap. Un chist? Nu, nu știam ce e aia. Școala este adânc mi îmi spuse directorul. S-a instituit o comisie de anchetă. a fost anunțată poliția... Nu mă gândeam la FIPS, ci la învățătorul de care mi-era milă și i-am dat să înțeleagă din partea mea că n-are de ce să se teamă. Nimeni nu era vinovat. Nimeni. M-am sculat înainte de a fi putut comanda ceva, am pus un shilling pe masă și ne-am despărțit. M-am întors la birou și apoi am plecat din nou la cafenea, ca să beau totuși o cafea, deși aș fi preferat un coniac sau un rachiu. Nu, nu, nu îndrăzneam să iau coniac. era ora prânzului și trebuia să mă duc acasă, să-i spun hanei. Nu știu cum am reușit și ce am spus. Cred că trebuie să fi priceput despre ce e vorba de cum ne-am îndepărtat de ușa apartamentului și am trecut prin vestibul. S-a petrecut atât de repede. Am fost nevoit să o culc în pat și să chem doctorul. Își deci pierduse mințile. Și până să leșine a țipat într-una. Scotea urlete îngrozitoare. La fel ca la naștere, iar eu tremuram de grija ei ca și atunci. Doream doar atât, să nu i se întâmple nimic. Aveam un singur gând. Hana, nu mă gândeam la copil. În zilele următoare am făcut toate demersurile singuri. La cimitir, tăinuise în față de Hana ora înmormântării, directorul a ținut o cuvântare. Era o zi frumoasă, suflau un vânticel subțire, vanglicile coroanelor mortoare se ridicau și fulfuiau ca la o serbare. Directorul vorbea mereu. Pentru prima oară am văzut clasa întreagă, copiii cu care Fips petrecuse aproape toate jumătățile lor de zi. O ceată de indivizi mititei care se uitau bătuți în gol, iar printre ei știam că este unul pe care Fips a vrut să-l înjunghie. Există un frig interior care face ca lucrurile din cea mai mare apropiere și din cea mai mare îndepărtare să ne fie la fel de îndepărtate. Mormântul împreună cu cei din jurul lui și cu coroanele se îndepărta. Vedeam tot cimitirul central undeva departe, la orizont, îndreptându-se spre răsărit. Și când au venit toți pe rând să-mi strângă mâna, am simțit doar o strânsoare, una după alta, dar vedeam fețele acolo în depărtare. Le vedeam cu precizie, ca din apropiere, dar depărtate, mult depărtate. Învață tu însuți limba umbrelor. Învață tu însuți. Dar acum, de când a trecut totul și nici Hana nu mai stă ore întregi în camera lui și mi-a permis să încui ușa prin care Fips trecuse de atâtea ori valvârtești, Acum vorbesc uneori cu el în graiul pe care nu-l pot aproba. Sălbăticuțul meu, inimioara mea. Sunt gata să-l duc în cârcă și îi promit un balon albastru, o plimbare cu barca pe bătrâna Dunăre și mărci poștale. Îi suflu pe genunchi când s-a lovit și-l ajut la lecția de aritmetică. Chiar dacă prin asta nu pot să-l readuc la viață, nu e totuși prea târziu ca să judec. L-am acceptat pe acest fiu. N-am putut fi prietenos cu el, fiindcă am mers prea departe. Să nu mergi prea departe. Învață deocamdată să mergi ceva mai departe. Învață tu însuți. Dar ar trebui mai întâi să poți destrăma pagina de doliu care s-așterne între un bărbat și o femeie. Această distanță care să măsoară prin tăcere, cum să scadă vreodată? Căci în veci, acolo unde pentru mine este un câmp minat, pentru Hana va fi o grădină. Nu mai cuget, ce aș vrea să mă ridic, să străbat culoarul întunecos, și fără să trebuiască să pronunț o vorbă, să ajung la Hana Nu contez pe nimic în acest scop. Nu mă uit nici la mâinile mele care ar urma să o cuprindă Nici la gura mea cu care aș închide gura ei nu importă cu ce accent înainte de orice vorbă Cu ce căldură înainte de orice simpatie m-aș apropia de ea Nu pentru ca să o recâștig m duce la ea ci ca să o mențin în lume și ca ea să mă mențină în lume. Prin apropiere blândă și tăcută. Dacă după această îmbrățișare ar fi să se nască copii, bine, să vină, să existe, să crească, să devină ca toți ceilalți. Am să-i ca titanul Cronos, am să-i bat ca un părinte strajnic și de temut, am să răsfăț aceste animale sacre și am să mă las înșelat ca un lier. Am să le dau educația pe care o cer vremurile, pe jumătate ca să-și însușească practica vieții de lupi, pe jumătate în vederea unui ideal etic și n-am să le dau nimic de luat cu ei la drum. Ca un om al vremurilor noastre, nici avuții, nici sfaturi bune. Dar nu știu dacă Hana mai e trează. Nu mă mai gândesc. Carnea e tare și obscură când ascunde o simțire adevărată sub un mare râset noptatec. Nu știu dacă Hana mai e trează. Ați ascultat totul de Ingeborg Bachmann, a interpretat Geovichan. Înregistrare din anul 2013.